Всі сумніви, всі скарги на хаос, на майже непомітні благоначала в людській історії походять з того, що люди нагадують подорожнього, який заглиблений у скорботи сущого, спостерігає лише вельми короткий відтинок путі піднятись над світом, охопити поглядом простори, епохи минулі і майбуття. Подумати над тим, що таке істина і розум. Тільки тоді не буде для тебе таємниць ніде і ні в чому. Але ким же треба бути, щоб стати на таку височінь? Душа моя тоді ще тільки зготовлялася до великого. Розум не прозирав крізь усі запони часу. Тож не міг я знати, що видобуваючи цю жінку з отхлап її розпачу, готують для себе самого найбільшу радість і муку водночас. Може, згадуватиме згодом цей двір занедбаний, і розвалений будинок, і болісно-безпорадну пані Раїну в її химерних гордащах, і довгу звивисту вулицю темними садками над нею, мов би відірваними від землі, залистими в тихому просторі, мов би самотніх душ твою незвану постать, а може тільки тінь серед усього цього, і свої неумілі спроби втішати когось серед руйнувань і передвіщень прийдешніх катастроф. А може згадається мені розпачлива безсоромність малої Матронки в час неслави шляхетської під Корсунем і Пилявцями, коли ганебно втікало пихати панство від простого козака, і тоді, мов би, став над ним оте дівча з давно забутих літ Переяславських, повторюючи мимовільне несвідомо скіфських жон, які, побачивши, що чоловіки їхні втікають з поля бою, підняли свої подоли і мовили «Куди біжите? Хочете сховатися туди, звідки вийшли?» Скіфи тоді засоромилися, відновили битву і перемогли. А шляхта влаштувала мені погром під берестечком. Що це? химерний збіг історії чи пророчий дар, який відродився в дівчинську за тисячі літ? Хто ж то знає, жіноча душа завжди грішна і завжди велика. У гомитві за славою, а не за істиною, викривлюється вся історія, з'являються вигадки, плітки і навіть наклепи нікчемні лінощі сучасних мені справоздавців, щуплі козацькі реєстрики, навіки втрачені мої діаріуші і універсали, такою постає моя історія. А що було до того? Чи були в Україні славетні прізвиська, давні роди, великі імена, а чи тільки степи і сум без краю? Мене й самого до жовтих вод ніби й не було, Ніби я й не народжувався ще. Був натовпом безіменним, був світом, не вирізнявся, не відокремлювався від нього. Був я, чи не було мене однаково. І слава йшла до мене поволі, покрадьки, вагаючись і заточуючись, як п'яна дівка, сама ще не відаючи, кому віддатися, не знаючи, що має належати тільки мені одноконечно. Слава за розум, найпримхливіша, найневловиміша і найповільніша. Така повільна, що часто встигає лише на твої поминки, які милосердя. Можна ладців прославляє їхні становища, багачів – багатство, полководців – перемоги, вбивць – жорстокість. Ці слави літають на крилах золотих або чорних, а слава од розуму крил немає. Вона не вміє охоплювати одразу за одним замахом цілих земель, а мандрує від людини до людини, обачливо вибираючи тільки найдовіреніших, тільки втаємничених, обминаючи нерозумних і затурканих. Просування її надто нерішуче і непевне. Часом вона повертається назад, часом тупці на місці, вона повільніша за черепаху і безпорадніша за ахілла. Єдина її перевага над усіма різновидами слави постійність і вічність. Інші зблискують і гаснуть, чарують яскравими вогнями, а тоді тьмяніють і укриваються сірим поповом, спалюючихся довкола, згоряють самі безслідно. А слава від розуму горить. Тихо, але вперто, розгоряється дужче і дужче, народжує у своєму вогні високу істину. І що ж може бути на землі дорожче? Віки цілі минали, а народові моєму відмовляли вправі на розумі мудрість, бо мав годувати світ не розумом, а хлібом. Кого лиш не годував народ мій? І греків, і персів. І римлян, і орду, і литовських панів, і шляхту ненажерливу. Цілі цивілізації, вигодовані хлібом з наших степів. Адам тицяли під ніс святе письмо, де були слова несправедливі образливі, як може стати мудрим той, хто править плугом і хвалиться бичем, ганяє волів і заклопотаний роботами їхніми і котрого розмова тільки про молодих волів, серце його зайняте тим, щоб проводити борозни, і турбота його про корм для тилиць. Отець мій Михайло, відаючи гаразд, що мудрістю засієш більше, ніж зерном, віддав мене ще малим до отці Єзуїтів, де можна було зачепити найбільше знань. Я вже в колегіумі львівським виказав розум, за який до кінця свого життя не переставав мене поважати найперший навчитель мій, отець Мокрський, вже й тоді, коли стали ми з ним запеклими ворогами. Коли потрапив я до бусурменських лабетів,